Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 12. Stenard își ridică privirea auzind deasupra comenzii, clinchetele ușoare ca de zurgălăi. Spuma răvășită și purtată de vânt peste etrava înaltă, formase țurțuri de gheață pe griment și pe comanda de artilerie. Un telefon sărăi și Stenard răspunse. Da, domnule șef mecanic." Se uite la linței." E pentru dumneavoastră." Tonului Fraser părea a fi al unui om iritat ce toată chestia asta pe care o aud despre maximum de rotații, domnule comandant?" Linței se întoarse cu spatele către ceilalți de pe punta de comandă și vorbi liniștit în telefon. S-ar putea ca un convoi să intre în zona noastră de patrulare. Am fost informați că trei bandiți au ieșit în larg din Norvegia și o întreagă haită de ubuturi vine dinspre sud. Mă gândesc că prezența noastră are să-i înveselească un pic. Oficierul cu navigația îți va povesti amănunte." Am vrut ca mai întâi să știi dumneata care e situația." Am înțeles, domnule comandant." A Veni răspunsul după o pauză lungă. Sunați la telegraf când sunteți gata de pornire. Vă dau tot ce pot." Linsei îi înmână telefonului stenat și zise. Mă duc sub punte. Am impresia că o să fie o zi lungă pentru noi." Două ore mai târziu, Jab stătea lângă masa lui Linsei și îl privea cu un aer grav de aprobare. Comandantul se barbierise, făcuse un duș rapid și permise permisese lui Geap să năzestreze cu un pulover proaspăt spălat. Dar ceea ce părea că îi face stiuardului o evidentă plăcere era faptul că Lincei îi mâncase primul dejun complet de la aluarea comenzii navei. Chiar și el se simțea mai bine și nu putea spune din ce motiv. De pe punte se auzeau boncăniturile ciocanelor, care spărceau gheața și clinchetele făcute de armamentele tunurilor, care li se verificau piesele ca nu cumva mecanismele să fi înghețat peste noapte. Pe punte era încă întuneric și avea să rămână așa mai departe o bună parte din zi. Pupa se ridica încet pe valurile care o urmăreau în vreme ce prova se izbea în val și vibra ca un tunet surd, aruncând în sus spuma sub formă de fâșii zdrențuite, alte cât bigile de prova. După o bătaie în ușă, maestrul Ricci trecu pragul ținându-și chipiul sub braț. Și el arăta mai odihnit și mai luminos la față decât și la mintea linței. Probabil că asemenea lui era înfometat de nevoia de a acționa într-un fel, chiar dacă nu i-ar fi slujit decât la amăgirea durerii din adâncul sufletului. Bună dimineața, semnalizator! Ceva nou? Ricci scoase un carnet din buzunar. Nu cine știe ce, domnule comandant. Nu s-au mai semnalat alte ubuturi și nici nu ni s-au mai transmis informații despre cele trei nave nemțești. Răsfăi prin carnet. Vremerea în strâmtoarea Danemarcei, așa că toate avioanele de patulare au rămas la aerodromuri. Lucru normal. Linței făcusem lui Geab să mai pună cafea. Rici adăugă. Dar am primit noi informații despre convoi. Sunt zece vase și trei nave de escortă. Numai trei? Se pare, domnule comandant, că e vorba de un convoi rapid. Rici făcă o grimasă. Cea mai mare parte, tancuri petroliere navigând cu balast și două vase transportând personal la bord. Din câte am înțeles, unul din cele două are la bord fete din oarăn, o echipă pentru cursul special de semnalizatori. Linței rămase cu ochii pironiți la el, cuprins de o în tot corpul. Era mai mult decât o coincidență. Evident, neliniștea aceea, instinctul săcăitor că ceva nu e în regulă, într-un vis. Numai că, de data asta... Era real. dă mi lu Luă carnetul și-și ochii pe scrisul rotunda lui Ricci, ca și cum ar fi vrut să descopere mai mult decât detaliile ce-i fuseseră raportate. Ricci îl privea curios. Am auzit și eu, domnule comandant, că vor trimite niște fete din în la cursuri în Canada și mie mi-ar fi prins bine acolo un post de instructor la fete. Linței se ridică. Du-te înapoi pe comandă și spune postului de radiotransmisii că am ordonat să facă veche pe toate canalele. Orice, făcă o pauză pironind cu privirea ochelui Ricci, orice aud ei pe aceste canale, vreau să știu și eu. Apoi anunță-l pe locotenentul stăinat că vreau să-l văd. Ricci părea că ar fi vrut să mai întrebe ceva. Dar, când își ridică ochii, îl pe geap, scuturând negativ din cap și se hotărâ să renunțe. Jap așteptă să se închidă ușa în urma semnalizatorului și întrebă. Să mai aduc cafea, domnule comandant!" Văzând că linței a rămas neclintit, privind în gol, adăugă cu ton blând. Cât că fata e în siguranță, domnule comandant! Nu să-și liște friții pielea pentru un vas plin cu fete!" Linței se întoarce încet și îl privi. Sarmanul Jap. Ce știa el despre Atlantic?" zise liniștit. Am impresia că ai dreptate. Îți mulțumesc." Geap se aștepta ca linței să-i sară în cap pentru astfel de cuvinte și se pregătise să îndure orice. Era hotărât să nu-l lase pe comandant să fie înghețit de disperarea bruscă care îi se citea pe figură. Dar faptul că linței vorbise atât de liniștit era oarecum mai rău decât orice. Geap fă adânc mișcat de această descoperire după cum a fost și foarte tulburat de neputința de a face ceva să-l ajute. În biroul special de sub punta de navigație, locotenentul Filip Eichmann încuie cu grijă codurile secrete în seif și aruncă o privire scurtă imaginii sale din oglindă. Trecuse de 30 de ani și începuse să se îngrijoreze din când în când de rotunjimile ce se distingeau sub bărbie și în talie. Îi plăcea să-și îngrijească înfățișarea ori de câte ori avea posibilitatea. Dar acei, și cu Bembecula bălăbănindu-se ca un pețiv după fiecare val, nu era deloc ușor să facă exerciții fizice în liniște și să-și transforme în sudoare excesul de greutate corporală, fără a se lăsa privit de ochi indiscreți. Spre deosebire de ceilalți ofițeri de la bord, Aikman se bucurase sincer că a fost ambarcat pe Bembecula. Nava nu era implicată în manevre complicate de cooperare cu acțiunile flotei. Era destul de ferită de toate atacurile, cu excepția câteva ocazii rare, în care trebuia să facă față unor avioane sau ubuturi, ceea ce lui îi convenea de minune. Își îmbrăcă haina vătuită și-și aranjă cu grijă chipiul peste părul blond frumos pieptănat, puțin cam prea pe sprânceană, dar nu destul de mult ca să atragă vreo observație usturătoare din partea lui Gos. În viața civilă, Aikman fusese șeful unei mici, dar prospere agenții de turism pentru suburbile Londrei. Vacanțe pentru familiile de mici burghezi la Brighton, Petrecer de sfârșit de săptămână pentru cei mai puțin înstăriți, la Satan și Bill. Nu existau multe variante la acest tipic și, numai rare ori, apăra cineva care se ceară sfatul în privința unei călătorii mai îndrăznețe, Franța sau Italia, o croazieră spre insulele grecești sau vacanțe pe pantele de schiale Elveției. Eichmann cunoștea fiecare loc de parcă l-ar fi vizitat el însuși. Nu avea studii complete, dar le suplinise cu brio prin capacitatea sa deosebită de a reține detaliile și prin maniere alese. Asculta tăcere pe cei care veneau la agenție să-și aranjeze concediul și niciodată nu-și făcea simțită prezența mai mult decât era necesar când dorea să obțină informații de la ei atunci când aceștia se întorceau să-și exprime satisfacția sau nemulțumirea față de aranjamentele făcute de el. În adâncul sufletului, încă tânja să facă și el parte din lumea pe care alții o cumpărau la agenția lui. Acea lume ireală, de pe de multicolore, cu fete vesele care țin în brațe imense mici de plajă și te să te duci la soare și o dihnă. Lumea vaselor albe de pasageri, ancorate în golfuri și porturi scânteetoare, înconjurate de pitorești ambarcații băștinașe și, evident, alte fete zâmbitoare. Când s-a declarat războiul, s-a prezentat voluntar la marină, nici el nu știa de ce. A folosit toate ocaziile de a găsi pe cineva să-l ajute să-și atingă acest nou țel, ambarcarea în marina militară, iar când i-a surâs norocul, s-a gățat de el cu amândouă mâinile. În primele luni, pe timpul războiului ciudat, cum i se spunea de către cei care nu își riscau pielea pe front, multe lucruri erau confuze, căci marina militară din timp de pace se umflase și luase proporții. Din întâmplare a dat peste un fost client un comandor în rezervă, rechemat în activitate și care, ca și marina, se îngrășase grozav. Aikman îl flatase mereu, așa că bătrânul comandor s-a gândit să-l întrebe pe el întâi dacă nu i-ar conveni o slujbă în echipa de combatere a contrabandei, iar Aikman a primit ca o entuziasm. Avea un mare avantaj asupra ofițerilor mai tineri candidați la post, și anume experiența vieții din afara marinei și din afara băncilor școlii. Fără să roșească măcar de minciunile declarate, și-a completat formularele de înscriere, adăugând o listă de limbi străine pe care pretindea că le vorbește curent, împreună cu o alta de limbi străine pe care le cunoaște suficient. În realitate, el nu vorbea decât una, cea maternă și chiar asta cu unele limite. Dar, așa cum spunea el adeseori clienților, toată lumea vorbește engleza. Încrederea asta absolută în forțele sale și graba cu care acceptase noua însărcinare, au reușit cumva să-l scoată la liman. În prima parte a războiului, când națiunile maritime neutre erau mai numeroase decât cele beligerante, era mereu solicitat la bordul vaselor lor pentru a se convinge că nu treceau la inamic prin contrabandă niciun fel de material. Spre propria ei surprindere, descoperea că, într-adevăr, toată lumea vorbea englezește, sau aproape toată lumea. Iar în cazul foarte rar când interlocutorul se dovedea ignorant în tainele limbii engleze, Eichmann găsea vreun alt ofițer sau steward de la bord care să-i poată da informația necesară. Până la urmă s-a descurcat atât de bine încât a căpătat cea de-a doua de locotenent, încă înainte ca prima să se fi învechit de-a binelea. Totuși, când a fost transferat pe o navă transportoare de trupe și după aceea pe Bembecula, Aikman a răsuflat ușurat. Ofițerii de aici erau foarte diferiți, dar oameni cum se cade și numai câțiva, cum ar fi Maxwell, artileristul și Goz, comandantul secund, îi mai dedau ceva bătei de cap. Nu primise o altă însărcinare precisă la bord, în afară de ofițer de priză, Până ce noul comandant i-a încredințat pe aceea de ofițer cu cifrul, poziția în care el devenea de neatins și de neînlocuit. Se potriva de minune aspirațiilor sale. Păși peste pragul cabine și se crispă când vântul îl bufni și îl împinse înapoi pe punta udă de oțel. În jurul navei, mare nu să coboare, ca și cum și-ar lua avânt pentru a se repezi apoi cu forță în bordaj, aruncând apa înspumată peste parapet. Așa că el trebuie să alerge pentru a ajunge la scara punții de comandă, fără a fi udat luarcă. Intră în camera hărților și scutură cu grijă chipiul, jos aproape de podea. Stenard nu era acolo. Pe cele două hărți lucrau numai aspirantul Kemp și Skyr, maestrul cu navigația. Kemp era un om de familie bună. Se vedea asta după tenul lui curat și gura ce denota sensibilitate. Mai avea și un tată într-o poziție importantă, după cum aflase Eichmann, de la cineva. Astfel că spera să găsească în el o treaptă de ridicare dacă se va pricepe să manevreze cum trebuie. Spuse într-o doară. Tocmai am descifrat ultima radiogramă strict secretă. A puse caietul pe hartă. Zice că două, repet, două din navele grele ale nemților au intrat în scagărac, așa că ați face bine să treceți asta în jurnalul de bord. Camp își ridică fața de pe hartă cu ochii roșii de oboseală. Numai două din ele... Aicman ne zâmbi cu greutate. El amintea cocoșului că dacă două din ele s-au dus în bărlog, cel de-al treilea trebuie să le urmeze îndeaproape. Ridică din numeri. Și chiar dacă n-ar fi așa, bănuiesc că flota metropolitană o să fie în stare să vină de hackului lui singur amărât. Kemp îi mână caietului lui Squire. Fii bun și de ce, dumneata, în jurnal. Tot așa i-am spus și ofițerului cu navigația. Aikman cască să-și fălcile. Când m din cârpe cu noaptea în cap. Așa că asta e. Se apropie de un hublou pătat de picuri de apă sărată și privind jos la crestele înspumate ale valurilor, trecuse de amiază și totuși cerul era cenușiu ca o ceață de iarnă la Londra. Urmări cu peivirea drele lăsate de spumă pe sticlă, pe care gerul le transformă curând în mici viermi imobili. Urâtă vreme, dar am văzut și altele mai rele. În spatele lui, Square își ridică capul și zâmbi larg. Mincinus fudul. Să pară că e un bătrân lup de mare." Își plecă din nou capul și luă creionul în mână. Squire fusese angajat în marina comercială, iar acum când oficial aparținea celei militare, era la fel de hotărât ca și Aikman să-și îmbunătățească situația. Dar asemănarea dintre ei se oprea aici. Era un tip brunet, de 20 de ani, cu o figură drăguță și liniștită, asociată mai degrabă cu aceea unui cercetător decât cu a unui marinar. Muncise se din greu și câștigase invidiata slujbă de maestru cu navigația și ajutor personal al lui Stenard, treaptă care, așa cum îi explicase australianul de nenumărate ori, iar putea aduce și o tresaurie pe mânecă, dacă va ști să deosebească pe care parte e un pâinea cu unt. Făcă o pauză ținând creionul în aer. Se simțea mult prea obosit, epuizat de fric și de omezală, pe care trebuia să le înfrunte cu ocazia prea deselor sale ieșiri pe comandă. O, -o din nou de la capăt. Când Eichmann se depărtă spre postul de radiotransmisii, Squire spuse liniștit. Domnule aspirant, cele două nave ale friciilor friților, cum de pot fi acum în scagă rac?" Camp, care în acest timp rumegase în minte cele petrecute între el și tatăl său la ultima discuție furioasă, se întoase și îl întrebă obosit. De ce nu?" Squire îl privi gândurat. Îi plăcea Kemp, dar ca ofițer nu făcea doi bani. Îi explică cu răbdare. Dacă azi noapte au plecat din Tromp o trei nave, cum s-ar putea oare ca o dintre ele să ajungă atât de departe spre sud, aproape de Danemarca, într-un timp așa de scurt? A pus creionul jos. Nu e posibil așa ceva, domnule aspirant, decât dacă au prins între timp pari. Din afara camerei hărților se mai auzea vocea lui Aikman și Squire, îl pe camp. Eu zic să vă duceți să-i atrageți atenția. S-ar putea să fie ceva important. Ce să-mi spună?" Aikman se întoase și le zâmbea cu multă siguranță de sine. Campbell lăsau ochii în jos pe caietul cu radiograme. Maestrul susține că navele astea n-aveau cum să ajungă în strâmtoarea scagăra ca așa de repede, domnule locotenent. Ce zici?" Aikman continua să zâmbească. Nu vorbi prostii, băiatule." Se apropie de hartă. Dacă înălțimile lor, ăia de la amiralitate, ne informează că nemții au ajuns acolo, cine suntem noi ca să le punem la îndoială spusele?" se Sau poate vreți ca eu să transmit o radiogramă specială primului lor de la amiralității, în care se i spun că domnul aspirant Kemp și cu maestrul Squire, ajutor al ofițerului cu navigația, sunt de părere că informația lui nu face doi bani. Ziceam doar că. încerca Kemp lăsând ochii în jos, dar Squire îl întrerupse. Eu cred că a trebui ca dumneavoastră să verificați textul original al radiogramei, domnule locotenent. Nu zău! Aikman simți că îl năpădește un început de alarmă. Prea sunt ăștia îndrăzneți, insistenți. Aș pierdea stăpânirea de sine. Știi ce, Squire? Nu am nevoie de sfaturi de la alții cum să-mi fac meseria. Am înțeles. Squire îi ocoli privirea, rănit în simțăminte și de dreptul mânios. Ce dracu se întâmplă cu Aikman? Trase cu coada ochiului la figura încordată a lui Kemp. Nici ăsta nu-i mai eberează. Ar trebui să se pronunțe să-și îndeplinească sarcina pe care o trasase Stenard, zise cu încăpățânare. Când s-o întoarce ofițerul cu navigația, domnule locotenent va trebui să raportezi cazul. Da, da, s-o faci neapărat, Squire. Eichmann e fulgeră cu o peivire nemicitoare. Și om să-i povestesc câteva lucruri. Iași din camera hărților, tântind dușa. Kemper ridică din numeri. Na, acum l-ai scos cu adevărat din sărite. Squire nici nu întoarse capul să-l privească. Era prima oară când o făcuse de oaie. Auzi să înfrunte un ofițer? Trebuie ca nebunit. Nici chiar Stenard nu va putea să-i anuleze notația rea din memoriul personal. Chiar în clipa aceea, Stenard se afla lângă scaunul lui Linței cu privirea fixată pe orizont și pe panorama veșnică a șavalurilor înspumate. Zise. Știți, domnule comandant, trebuie să vă raportez că e timpul să întoarcem ca dacă punem la socoteală și aproximația dată de navigația estimată și tot ne aflăm cu mult dincolo de limita zonei noastre de patrulare." Alinței aprobă din cap. Stenard avea desigur dreptate. Întreaga dimineață și-a petrecut-o stând sau plimbându-se de acolo până acolo pe puntea de comandă, care trosnea și scârția din încheieturi și ascultase și șirul aproape neîntrerupt de radiograme primite. Convoiul a mai făcut o întoarcere spre vest, probabil pentru că se să răcău buturile, renunțase la urmărire." Atulele americane de recunoaștere le transmiseseră mai multe semnalări de sloiuri și iceberguri spre sud și sud-est de capul Farwell. Orice comandant trebuie să fie pregătit ca apele astea să evite de aproape astfel de piedici. Răspunse Ei, tot e bine, pentru că dacă s-ar fi întâmplat ceva, am fi putut să ajungem la timp și să ajutăm. Justificarea sună sunat tot atât de neconvingătoare pe cât era. Eichmann se prezentă pe comandă și raportă. Două nave inamici au fost văzute în apele lor proprii, despre cel de-al treilea nu se spune nimic, domnule comandant. Stenart zâmbi satisfăcut. Și cu asta, basta, mă duc să stabilesc un nou drum." Alinsei se uită la Densi și îi zise. Pune telegrafele la jumătate viteză." Se fundă în scaun și își gândurile să zboare iar la convoi și la grupul de fete din Warren, care probabil nici nu-și dădeau seama de pericolul ce s-a apropiat. Observă că Eichmann nu plecase de lângă el și când se întoarce văzu care are fața palidă, ca și cum i-ar fi fost rău. Ce s-a întâmplat? Eichmann vorbi printre dinți. S-a făcut o greșeală, domnule comandant. Nu mai are importanță acum, pentru că navele inimice au intrat în apele lor, la adăpost. Dar... Ce fel de greșeală? întrebă Linsei. Azi dimineață am fost chemat aici și mi s-a ordonat să descifrez prima radiogramă. Vorbea mea ca și cum își pierduse orice stăpânire asupra vocii. Eram obosit pentru că am avut multă treabă în ultimul timp și am amestecat datele inițiale despre navele inamice. Alinței strânse în pumn imaginile scaunului. Ce-ai făcut?" Domnule comandant, n-a fost decât o mică greșeală." O picătură de sudoare apărută pe sub șapcă i s-a prelins pe frunte. Cele trei nave nemțești au plecat din Tromzo cu 28 de ore mai înainte decât am calculat eu." Linței observă că Densi îl privește de după repetitorul giro cu fața imobilă ca o mască. Dar două dintre ele sunt acum înapoi în apele lor." Linței se forța să vorbească blând, știind că Eichmann este pe punctul de a face o criză. Partea asta este reală?" Absolut, domnule comandant." Ușa alunecătoare din spatele timoneriei se deschise cu zgomot și Stenard pășiră stindu-se. A pe proprii pe dracu! Au ajuns acum în scagărac, așa se face că scoară și-a dat seama că ăsta... Stenard arată furios cu degetul spre omerițe pe lui Eichmann. A bălmăjit descifrarea. Iau ușor, navigatorule! Linței se ridică din scaun cu capul vârșind de gânduri deslănțuite. Cearta n-ajută nimănui! Stenard se plimba furios pe comandă. Ii lui Aikman. Mă, de ce dracuți-a trebuit atâta timp să-ți descoperi greșeala? Aikman rămase calm, deși buzele ei erau decolorate ca cenușa. Ei și? Acum au ajuns înapoi la ei lor, așa că ce mai faci atâta vâlvă? Vocea lui Linței îi potoli pe amândoi. În 28 de ore se pot întâmpla multe lucruri. Se uită la Stenard. Du-te și vezi ce mai poți afla despre convoi. Apoi se întoarce spre Aikman. Sper din tot sufletul să mă înșel în cele ce bănuie acum. Dar dacă nu, să știi că ai dat de un bucluc mare. Eichmann ieși din timonerie cu ochii holbați, dar fără să mai vadă pe nimeni în cale. Tocmai când Stenard se înapoia de la postul de radiotransmisii. Acesta raportă. Convoiul navigează acum în drum 275, domnule comandant, cu 15 noduri. Va trece la circa 50.000 departare de linia noastră de patulare dinspre sud, către ora douăzeci." se așteptă știind că mai urmează ceva. Un cargobot suedez a raportat că a văzut un vast neidentificat în strâmtoarea Danemarcei al noapte. E singura informație de care dispunem în această privință. Alin se pe lângă el și se opri lângă fereastra cu curățitor rotativ. Rostin încet ca pentru sine. Așadar, în vreme ce toate navele disponibile au alergat să caute pe cele trei plecate din Tromzo, o alta se strecoară petrecute prin strâmtoarea Danemarcei. A stat acolo la pândă, așteptând cu răbdare ca obuturile să-i hăituiască prada. Se întoarce brusc spre Stenard și izbi cu pumnul în palma deschisă. Au reușit să mâne vasele convoiului ca pe niște vite la abator. Stenard îl priviu uluit. Ce capcană, domnule! Linței se întoarce și ordonă. Îndoarce nava la noul drum. Punem din nou maximum de rotații și două din să se facă exercițiul de trecere la posturile de luptă, peste 30 de minute, înainte să se întunece. A făcut semnul unui timonier alergător. Trimite-i la mine pe comandantul secund și pe ofițerul cu artileria. În timp ce omul alerga să execute ordinul, s-a de lui Densi. Iar dumneatasul locotenent roagă-te să vină un viscol mare sau ceva asemănător dacă n-ai nimic mai bun de făcut. Jos în micul birou, Eichmann se așezase pe marginea unui scaun și strângea în dinți cât putea încheietura unui deget ca să nu-i zbucnească în suspine zgomotoase. Greșeala de care mai înainte se temuse, iar apoi o dăduse uitării, l-a ajuns până la urmă. Tot nu înțelegea pe deplin ce se întâmplase în realitate, acolo sus pe puntea de comandă, dar știa că e ceva mult mai teribil decât orice și închipuise el. Deasupra un difuzor al telefonului strigă. Echipajul va tăce la exerciții de ocupare a posturilor de luptă peste 30 de minute. Echipele pentru combaterea avariilor se va aduna pe puntea A. Eichmann privi lung difuzorul până a începură să-l doară ochii. Ce naiba se întâmplă acum? Dar nu exista vreun pericol real. Două din navele inamice fuseseră descoperite și probabil că și cea de a treia. Lacrimile îi curgeau pe obraj fără întrerupere. Numai măgarul ăla de Stenard și cu tâmpitul lui de maestru lingușitor erau de vină. Radiograma putea fi clasată și uitată, ca și multe altele de mai înainte. Și acum, orice s-ar întâmpla, mica lume pe care și-o făurise cu trudă era sfărâmată și pierdută pentru totdeauna. Capcana Linței Cecilie se silise rămână neclintit în scaun în ciuda mișcării navei care, după ce a ezitat o clipă pe coama valului, s-a zbătut într-un ruliu adânc de partea cealaltă. Pe puntea de comandă nu se vedea nicio lumină, în afara celei reflectate de cadranul compasului prin habitaclu. Marea se mai potolise și zgomotele obișnuite de la bord păreau acum mult mai sonore. Oțelul scrâșnea și gemea de dureri, iar deasupra punții de comandă și ragurile lungi de spumă înghețată pe sarturi și saule se ciocneau cu clinchete de geamuri sparte. a schimbase de drum făcând o girație largă astfel că acum naviga din nou cu capul pe extremitatea de sud a Groenlandei. și a petrecut întreaga după amiază, ascultând piuiturile de morse ale postului de radiotelegrafie și urmărind tancul mereu crescând de radiograme. Cea de-a treia navă germană, un crucișător, fusese văzută intrând în strâmtoarea Skagerrak, după consoartele ei, astfel că orice urmă de îndoială din mintea lui Dinței era acum înlăturată cu totul. Toată tevatura nu fusese deloc o operație ocazională, în scop de propagandă sau pentru ridicarea moralului. Marina Germana arătase limpe de ceea ce poate realiza atunci când e vorba de cooperare strânsă dintre toate armele. De n-ar fi fost cele 28 de ore de întârziere, situația putea fi alta în acest moment. Linței s-ar fi putut repezi cu la cu viteza maximă spre limita de nord a zonei sale de patulare, unde avea cele mai multe șanse să detecteze orice navă care ar fi încercat să pătrundă prin strâmtoarea Danemarcei păcat că acel cargo neutru n-a comunicat mai devreme că a o A4 a patra navă și astfel vasul necunoscut a profitat din plin gazul acordat și de reșiretlicul plănuit cu grijă pentru atragerea rezervei flotei metropolitane. În momentul de față, inamicul ar putea fi departe de ei, undeva spre convoi. Amiralitatea intrase și ea la bănuială. Bembecul a recepționase mai multe radiograme cu detalii privitoare la drumul convoiului și la poziția lui estimată. Linței nu avea ceva mai bun de făcut decât să se mențină într-un drum ușor convergent, punându-și nava între convoi și ceea ce era presupus că va veni dinspre nord-est. Cele 10 vase și escorta lor se aflau acum în prova babord față de Bembecula. Distanța exactă, însă, era imposibil de stabilit. Puteau fi 30 de mile, tot așa de bine cum putea fi și 100. Privind gândulați cum spuma înălțată de etravă este aruncată de vânt spre curățitoarele rotative și remarcă o scurtă fulgerare de lumină de la lampa unui ofițer care executa o verificare la tun, în vântul acela înghețat. Marea era acum mult mai calmă, ondulată de o hulă largă care nu lăsa decât rare ori să se vadă câte o coamă înspumată Cei i trăda furia. Se semnalase în câteva rânduri prezența de sloiuri, iar fața mai netă de a apei dădea semn sigur că unele se găsesc în apropiere. Asculta bătăile ritmice ale mașinilor cu o ureche distrată și își imagina pe Fraser la postul său, urmărind cadranele indicatoare, reglate pentru viteza redusă din acest moment, așteptând să deschidă larg valvulele de admisie într-o secundă de la primirea ordinului. Gândul i-a zburat și la fata aflată undeva acolo, în beznă. Părea ceva de necrezut. Probabil că avea pe ea acum întregul echipament regulamentar, vesta pneumatică de salvare pe deasupra și că vorbea liniștită cu colegele sau asculta zgomotele și strigătele neobișnuite de pe vas. Bine că întregul convoi era format numai din nave rapide, nu dădea o siguranță absolută, dar se suci în scaun și întrebă răstit. Ora 21 fix, domnule comandant, răspunse un semnalizator.